قنیشتے سنه موققت نو مالکیو پنیسبانی موز دوکس بده یو معین موضوع محدود موضوع نو سار دو رکاتا فرض دے درے تو گنے شوکولے ما سفین سلو رکاتا فرض دے کنو کو درے یا پینزنے شوکولے ما زیدر سلو رکاتا دے تو دو پینزنے شوکولے ما خام درې رکاتموز څوبسالو بالکل نشو کولای نه دوه کولای ا مستون تل رکاته با نو دا موږ شو معين من جانب الله تعالی تعاتاګه معين د من جانب الله او دین علاوه موږ نه غیر محدود خو خا دا درکات کې کڅلور کې کشلته دزر کې وشو سنن مؤقده و فنن بني سنن راتبه و فنن بني مزد اروشته ده, ده. مزد دو قسمه ده محدود غیر محدود محدود ده وشو فرائض دي او غیر محدود اگر که تعین ندرا غیر ارث و رکات چي بس استفه خالص ده مؤقده و غیر مؤقته فنن بني نشا کو ما حدیث کی مقدار عقل اگر مقدار بني مزد کول بهتر ده مالکه وائی یعنی اندر سنن مواقع ده پنم بانشتی ایمه سلاسا و پنیز باندی نا نوافل زان لدی سنن زواید زان لدی سنن راتبا سنن مواقع ده زان لدی دا شتره سنن مواقع د دا مسلکت شد جمہورو بید جمہور اقل کور که اختلافو در سنن مواقع دا پس سلیلش گیمتو گیسوم ردید. نشوافی و پنیزبانی لست. سار دو، مازپقین فرز المفک دو، فرز روست دو، ماخام دو، مستان دو لست. احناف و احنافلا و پنیزبانی سنن مواقع دا دو لست. سالور مفک در مازپقین نشپکشو او ماخامو مزدروست دوا مستن مزدروست دوا ادو سار نده دول سرکعات سنن مواقع ده پده ترتیب بانی پکار ده تفریه بوابو تتو و رکعات سنن دوم حبیبی روایته اغدا مسلک ده ناو ده مواییده قَالَتْ قَالَ <سؤال> النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ مَنْ صَلَّىٰ فِيَا هُمْ تِنَ دَي عَشَرَ رَقَاتَنَ دُولَسْ رَقَعَاتُ اُکْرَو دو سار سنور مخی ده ماس وقین دو رست دو رست ده ماقام دو رست ده ماس وطن تطوعان نبنی لغو بین نبیتن فی الجنناد دی سنن نیموا قده و دراتبه و پا عوض دل بکور جوړې په جنت کې لکه نيوزل نه ویلو وا سبا چا مې شوالي ني په دې <تصفح> ان مروا ثميته بيتان وكانا او كانا ثم انا فذكرت هذا الكلام لو كان انا اذا لن ذلك صار كذا الله صلى منت فقالت كان يصلي قبل ذوري اربعا څلو رکعات به کول د مسوغان سونه موقده زمو په کور کې بیا بو اچید او فیصلي بناد بیا بو واپس رات کوتا فیصلي رکعاته اینه پکره کاټه شو وکاله صلی بناد ال مغرب نو سم یړلا بایکی فیصلي رکعاته اینه ماقام دوا وکاله صلی د میلهشا سم یتغل بایکی فیصلي رکعاته اینه وقان يسلی من اللہ لتسا رکعات کلشتید نه رکعات بیوکڑا پتی نه رکعات کی ویتر ہمو نو ویتر شپک رکعات تاجد او سلاس رکعات ویتر نو نه شپک وو اتنہ <تصفح> تسا رکعات فینر وقانو يسلی طویلا قائمان ویلیلن طویلا جاریسا کل مذکون نبیل اسلام قائمان طویلا کل اپنا سباندی فا ازا قرابا قائم رکا وسجده وقائم و ازا قرابا قائم رکا وسجده وقائم یعنی پولارو بانی مذکون نو قیام نروکوت براتا اپنا سمج کول نو پنا سترکول وبېته دي تک باندې پښوي قیام باندې موږ کول نو رکو سې دی لا قیام نه راته پنا ستر موږ کول نو رکو سې دا پنا ستو وبکول اوسې ورځ دروست راځي کله کله سمع الطلاب ندرو روايات او روايت کې تاروج د تاروج ده کلموس به کړ 50 ته بیا د سلام اسلام ورته وا چې سالوي 50 آیت نور وا بیا بقیه کړو ند قاعده تن مزبالي قیام بنا شد د په لوافل کې بیا اصلي 50 آیت نور وی بیا رکع قائمان بس د حدیث او کتابوجاتن شو وكان اذا الفجر صلى ركعتين ركتو الفجر شلون صار دو ركعت بكره نتو ثم يخرج في صلى بنا الفجر صلى الله عليه وسلم في <تصفيق> وبهذا <سؤال> دا روایت د عبد الله بن عمر د شوافی ته پر دلیل کړي دلی. رکعاته لاغله ده عنه قال يسلي قبل ال دو ركعتين وبعدها ركعتين لذا جمعه کې کولا 10 ځلان فقوت کې سلو ورو ده دو ركعتين تحت المسجد به خبر پوښه ركعتين تحت المسجد یا وقت کوي دو ركعتين به کفایت کوي و بعد الماري بركعتين في بيتي و بعد الصلاه لشاره ركعت وكان لا يصلي بعد اليمه حتى ينصرف في صلي ركعتين في البيت كل بركعتين كل ي النبي ن پر خدا اربع رکعات قبل الظهر ورکعتین قبل صلاه الغدا دار ماغن مکه رکعات ما فغن تلور مکه ده نبيل اسلام ن پر خدا یہ بابا رکعات یم مره حت <تصفح> و فرحت و ال نبي الاسلام ان الرسول لم يكن على شيء من النوافل نبي الاسلام في شيء باندي النوافل لا كثير حفاضت كون نبي الاسلامنا لقد سمرا حفاضت كل على ركعاتين قبل الصبح ركعاتين قبل الصبح دا بالکل نفرهددل بډېر له ساده فضیلت ډېر ديات داو صبحو چې تاسو کې کې تاسو قبل فجر اغه کې تخفيف په کار تلاوت مختصر دا ابو بکر بن حسن فقال بنو قرات نه د پکار نه نه قرات پکار تخفیف پکار د قرات کې حتا انلا قل حال قرا فیا بمل قران کنا فاتحه او یو کو نوو داسې لږ تلاوت پر رکعت الفجر کې اوه بالا حدثه یحیی من ما قرح حدثه مرون من معیته قرح حدثه یریده کتنا راضی حاله <سؤال> رکعات الفجر کې څير رکعاتن قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ څير رکعاتن قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ما تو اف رکعاته لیکمو ايو کې قُلْ يَا الْكَافِرُونَ انما وحدت ان الله صلى الله عليه وسلم احتياج يودنا ان نراجه و عايشه شغلتيامين صارت ونا صارت حاجتك واثوا ثوا اجلنا وتاب عن فنم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس واخبر ان عائشه شغلت بامرين ساعه وحتى اصبح جد وانا ابت علي بالخروج فقال اني كنت ركعت, ركعت قال الله عز وجل اكثر مما اذبا تلك ركعتهما واحسنتهما دا دا معنی پریخدو رکعت الفجر کدنم دې رانه نبيام دا خستکول برکاتکول دا ذمہ ځواري دا ما مخه مخه کول نو رکعت الفجر احتمام دې په <تصفيق> لا تدعهما ركعت الفجر ما بير وين ترتكم الخيل ان كد دشمن اصلو تاسو د خپل لاندې کینو هم برداشت کړئ ركعت الفجر مبرق دی اتمام ابو درنه کتنن ما کونه او رسول الله صلی الله علیه و سلم او او صلی الله علیه د نبی اسلام رکات الفجر کی عامنا بالله وما ان جلینا اجلایا او د رکات الاولى کې ارکتا اخر کی عامنا بالله وشهد ان مسلمون خدا قرات منقوصه شو لیکلو کې غلطی شوه دا یود ال <سؤال> عمران آیت او بل د بکرې آیت نه بکرې آیت مخکې پکارد د ال عمران آیت روز ته پکارد د دې توې قراءت منقوصه نو قراءت منقوصه نه پکارد مخکې نه راکړت کې روز ته او روز ته کې مخکې د قراءت منقوصه ګرځي نو دا رکت تن شویل دا بکرې والا مخکې ال عمران والا روز يودى الى خاتم نبينا محمد الاطول الى من يعني ايضا مصادق لقائت ام الدره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان الله يقول علينا وعليه لا فقتلنا ما ان نرسلك بالاقب بشره ولا ذرا ولا تصل ان ا استجاب رکات الفجر کی بیا لګ ډډه لگاول دی دې مسلکې څخه اسرات او تفریط شو ال استجاب بعدها واجبو سنتو کی بیا لګډډه لګور پکار د انکه په جمعہ کې وینو واجب اې لازم کوي دا د شرطه صحت الصلات دی دا ان تایفراد شو او بزو رجعه البهائم نه دا غلط دی چې ټول شپې عبادت کری تاجه کری 7 رکعتو کې لهغره ډډ لاګي آرام زکارو مجاز دی مباح دا د قبیله د مباح نه نه واجب دی او نه سنت د قبیله د مباح نه افراط او تفرید نه بچ کې دوم دغدره کړه علستجا پادا پادسنه تل فجر ان بيور الله عز صل الله عليه و بركاته قبل صلوه فليستجي عن يميني لو نهډول دا د قميلي د مباح نه نه واجب او نه مستحب و سنتونه نه دا فاصله براشي صلوات او فرض کې د فاصله راشي فقال مروان بن الحكم نو ابو رزلان او تا مروان وی غره امایجی احدنا ممشاه الالمسجد يقس قر کہ موجو کی سنت کی بیا راجی پیادہ راجی جمعہ نو د دې سنت او دو فرض نماز کې فاصله پدې پیاده راتلو سره نه کیږي کی کله کی, کی یقین کیږي دا فاصله د پاره ده نو فاصله سره پور کې سنت کوي او بیا جماعت ترازی پیادرای شي جماعت تانو دا فاصله نشو حتی یتجعن یم شیخ محمد خزريدي شهز په خیر خی اقبر دړدل علي <تصفح> قال اوذ بالله په حدیث قال لا نه دا فاصله نه کوي خاله خبددلل فبالغ ذلك عمر احمد <تصفح> دا خبره دو رجال له عبد الله بن عمر تورا سید قال فبل غزاه ابو هريره فقال اكثر ابو هريره على نفسه دير زياد کلا ابو هريره پپل دان باندي اني حادث دير زياد نقل کي روايات دير زياد دکي قال عمر هل تن پیر شيئا مما يقول دا وره ځلان شکو مرواد چې تر کې پاغ روایت کې شپې تا شکان کو نشته بيقال الله دملوا ما ولكنو اعترا وجبنا او ډیر جری دي ډیر جری ډیر বাহাদুর امغه غزديليو امغه د روایت نشوي لې چې تا غلطي وني شي اوبره ډیر جری دي پښوی فز بلغه ځلګه باور را دا باور ته دا عبدل ابن عمر خبر را ورسېد قال فما انتم بي ان كنت حافظت ونسو دا خو زما په نانه دی زه یاتمه دی یی کړې سوچ او دعاو نمبلی اسلام وخته او ابو رز الله او ته ادلوی صدر د یو له د دعانا بدې لاسلو دعانا د پوره سادر د دعا وخته دی لبیا هی ریدنه تبور ضلعانو دې د ویت ویچد سر پرونت موږ مسکل حکم قراته ویلو وین ماته لري یاده تا دعای نبی صلی الله علیه فَأَذْهَبَ فَأَرَخَضَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَرَخَضَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَرَخَضَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَذْهَبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بیا بلګړه دا وله ګول حتا یا تین مؤذن فايذن بالصلاه سوفايل سن دي رکاتين حثي فتين لن رکاتين بيو کړو ثم يهرجو الى صلاه دي مره حجه و صدقه قدمه صيا خبر بيو عليه بارخه تن او بابا علامه يوه حد بادياي يحيى قال قد تصعد الله امر براي عليك الا نادى بالسلام لدرل جري وقول جايز بانوي لیکن ملګری وته دی هغه وی وله او حرکتو برجلي خپل حرکت ور وله وی وله جائز ده تصدیق دي تصدیق نه اي تصدیق هغه چې بانو يبم موز لراځي دا تصدیق دي یو ملګری وی وله حرکت ولا ور وله دا ترشکی ناراضي جائز